Другого дня великий байдак, навантажений борошном, виїхав Келійським гирлом Дунаю в Чорне море. Сіть Запорозька тоді ще була не на Дунавці, як в останні часи перед зруйнуванням її 1829 року, а біля Чатал на Сулинському гирлі. Через те Запорозьцям доводилося об'їздити Чорним морем Великий Острів. Хоч з нап'ятими вітрилами, Байдаки біг хутко, а все-таки в Сулинське гирло він повернув тільки надвечір. Серце запоростів раділо, коли вони побачили на островах Дунаю таку саме плавні, як і у Великому Лузі на Дніпрі. Ті самі верби, дуби, осокори, шелюги з червоної лази та очерету. Так само герготіли тут по озерах та протоках гуси, так само буркотіли горлиці, скрикотіли сороки і кували зазулі. Здавалося, що вже не було, чого запорожцям більше бажати, і всі мало не плакали від щастя, почувши від дунайців, що все це належить товариству, і тут всякому запорожцеві вільно і рибачити, і полювати. Ще більше зрадів Рогаза, коли на другий день байдак, звернувши з Дунаю в протоку, Привернув до берега, і він побачив на острові тридцять вісім новеньких куренів, що підковою обступили майдан, так само, як і в Січі на підпільні. Там же, де підкова зближалася кінцями, стояли паланка, скарбниця та розпочата будовою церква. Аргаза пішов понад протокою до Січі. Берегом стояло багато великих і малих човнів. Тут же запорожці працювали, хто лагодячи човна, хто оплитучи сіті. Козаки здивовано оглядали незвичайного гостя, чинця, не пізнаючи Рогози. Він же не хотів ні до кого признаватися, поспішаючи до Платнерівського куреня, де мав надію здибати свого старшого брата Петра. Петро Рогоза був років на десять старший за Димка. Він був далеко завзятішої вдачі, ніж Димко та менші брати. Завжди суворий і рішучий, з надзвичайною міцью він був страховищем не тільки для татарів та турків, коли зустрічався з ними в бойовищах. Його боялося і січове товариство. Воронь боже було, коли хто скривдить товариша або не по поділить здобич. Уже Петро і тут. І досить було йому показати свого великого та як довбня важкого кулака на товстій, вкритій чорним волоссям руці щоб той, хто скривдив, не тільки згоджувався ділитися по правді, а ще й свого додавав покривдженому, аби збутися лиха. Уславився Петро Рогаза поміж товариством ще на Дніпрі, під час переходу на Дунай був обраний за Осавула, в тій частині війська, що мандрувала суходолом через дике поле. Димко Рогаза, йдучи до брата, був неспокійний, бо знав, що Петро дуже гнівається, на нього за те, що він покинув товариство, лишився на Запорожі і одружився. «Дивіться! Чернець! Чернець!» – почув він от берега хлоп'ячий голос. Той голос здавався Димкові дуже по знаку, і глянувши на хлопця, він пізнав свого найменшого брата Василя. Ессічий хлопець пішов за братом Петром зовсім малим, за останні ж два роки він добре виріс і склався на молодика». «Васильку!» – радісно скрикнув Демко. Хлопець не зразу пізнав брата, і тільки згодом, добре придивившись, радісно кинувся йому на шию. "Демку, Демку", окнув він, обнімаючи брата. "Нащо ти пішов в Чинці?" "Скажи краще, Василечку", відповів Демко. "Де брат Петро?" "Тут, Демку, тут усі: і Петро і Гнат. Ходи сюди." Хлопець потяг брата підкручу до води, і там Демко побачив Петра, що разом з середнім братом Гнатом конопатив дуба. Петро був в самих штанях, без сорочки, щоб не попсувати і дьохтем свої широкі четверикові лантухи штани, він подкачав вгору і прив'язав мотузком до очкура, а все його могутнє волохате від волосся тіло було в усій своїй красі. В одній руці він держав на довгому держаку квач, а в другій – кудель. І коли Василь гукнув братам, що їде Демко, Гнат, що був молодший за Демка, вибіг йому на зустріч. Петро ж так і зустрів брата, не випускаючи з руки квача. Ото замість того, щоб одружитись, так пішов чинці. «Що ж це діло добре?» Ліпше спасти душу в монастирі, аніж запровадити її в пекло через жіночу спокусу. Димко зразу розказав, що він не тільки не чернець, а справді оженився, оселився на базавлуку. Не потаїв він і того, яке лихо випало на його голову. Оповідання Димка не викликало в Петра ніякого добра та спочуття. Навпаки, слухаючи його, він неначе. Навіть радів з того, що брат зазнав лиха за те, що не послухав старшого брата, коли він, Петро, не радив йому лишатись на Запорожжі і передрікав усе те лихо, що сталося. «Чого хотів, того й добув!» – сказав він врешті, коли Демко скінчив. «Нема на кого нарікати! Не будь зрадником та не покидай товариства!» «Брате!» – скрикнув Демко, «Не один же я лишився на Україні. Половина товариства лишилася там.» Від того й лихо наше, що забули ми честь лицарську та тулимося до бабського боку. Тобі дівка миліша і дорожча була за матір січ. Ну так і живи, як знаєш. Бійся Бога, Петре. Чи не однієї ж ми матері діти? Я до тебе за порадою прийшов, дружина ж, не люлька, жива душа, до того ж син в мене лишився на базавлуку. Допоможи вирятувати їх обох з неволі а який біс намовив тебе придбати собі ту пеню. Та годіш, бо, Петре, вже того не вернеш. Коли в тебе є хоч шматок людського серця, так пожалій мене. Глянь, що ті мені поробили. З останнім словом Димко зняв з голови свій підкапок і, відкинувши рукав, показав тавровану руку. Побачивши на голові брата замість оселеця, лише Скільки випадково неодрізаних волосків, Петро Рогазав вип'яв на нього повні жаху очі. «Де оселедець?» – грізно гукнув він через хвилину. «Це так з нас запоростів знущаються. Та врують нас, як волів, і наглум привселюдно одрізують нам оселедці. «Хто саме одрізав? Говори ще голосніше!» – гукнув Петро так, що... Зачувши його вигуки, запорозці почали оточати братів колом. Князівський вправитель. «Яку ж смерть ти йому заподіяв?» – з погрозою спитав старший брат. Демко соромився відмовити на це питання і винуватим голосом почав розказувати, як він лагодився зарізати вправителя, як Галя не допустили його до того. «Нікчемний бабій!» – несамовито скрикнув Петро і так ударив квачем по дубові, що квач розтрощився на дрібні тріски. Дуже боляче було Демкові почути від брата таку образу замість спочуття. Так що він навіть поступився однього назад? Так от, яка в тебе, Петре, для брата порада. Ну так, братайся ж ти тут з болотяним дітьком, а я пошукаю між товариством такий, що дадуть мені пораду і поміч і без тебе. Тим Димко хотів іти до Січі, але Петро, що розтрощивши квач, стояв до нього спину і тепер враз обернувся до брата. — Підожди. Коли ти подарував своє безчестя, так я не подарую такого знущання над козацькою честю. Той, хто одрізав тобі оселець, вмийться своєю кров'ю. Я поїду з тобою на базавлук, щоб помститися за нашу честь. Менші брати Гнат та Василь поважали і боялися Петра, мов рідного батька, і дуже зраділи, коли він згодився їхати з Димком. Вони почали розважати обох братів, щоб угамувати збентежені їхні душі, і нарешті Петро таки пом'якшав і навіть пожалів Димка. Покинувши роботу, він повів його до кореня, звелів скинути рясу та дав йому своє зайве запорозьке вбрання і зброю. А коли Димко переодягся, повів його показувати січ. Надвечір, коли все товариство позбиралося до коренів вечеряти, Димкові припала ще одна велика радість. Між козаками він побачив свого шуряка Івана та Якова Люльку, що, не дочекавшись його в плавні, прибили на Дунай-Дубом за два тижні до цього. Того ж вечора троє старших братів Рогазяних і Балан з Люлькою вже радилися, як іти на Україну, щоб помститися за знущання над запорожцями і щоб озброєною рукою забрати Галю і Миколку. А всяк з козаків висловлював свої думки, той радив їхати морем та Дніпром, інші кіньми, тим шляхом, що ним ішов Демко. Тільки Петро не казав, якої він думки, а коли його про те спитали, він сказав. Коли хочете, щоб я йшов з вами, то робіть те, що я казатиму. А я сам робитиму, як знаю. Знаючи за взяття Петра, всі охоче згодилися обрати його за отамана і покластись на його досвід та митку вдачу. На другий день по Січі пішла чутка, що з російської сторони прибув післанець від князя Потьомкіна з тим, щоб умовляти запоростів повернутися на Україну. Козаки захвилювалися. За два роки до Січі на Дунай прибуло чимало простих селян, що тікали з України під нелюдськими утисками кріпацтва, покидаючи там хто жінку, хто дівчину, хто батька і матір. Таких утікачів було на Січі під той час мало не стільки, скільки і певних запоростів, що вийшли з Дніпровської Січі із зброєю і деякими клейнодами – і хоч ті селяни на Дунаю дяглися в козацьке вбрання і носили при боці шаблі, а проте їх тягла до рідного краю непереможна нудьга за родинами. Не дивно, що звістка про можливість воротяна в країну освітила душі втікачів надію на з'єднання з родинами при щасті долі, і вони терпляче дожидали того часу, коли післанець прочитає листа Потьомкіна. «Після обіду, справді, Довбиш ударив в котли, скликаючи козаків на майдан. Товариство посунуло туди з куренів, мов комашня, разом з іншими пішли туди і брати Рогазяні. Коли брати вийшли на Майдан, там уже стояла військова старшина і російський післанець, невідомий полковник. В році Сувоусього Кошового була срібна булава, а при боці виблискувала дорогими самоцвітами в золотих піхвах шабля. Ту шаблю, як сказав Демкові Петро, подарував першому Кошовому Андрію Ляху турецький султан з тим, щоб вона переходила від Кошового до Кошового. Позад Кошового дуже запорожець держав волосатий бунчук. Військовий суддя держав свій пернач, писар Каламар, глядов шабули Тулумбаси. Все було так, як і всі, чи на Дніпрі навіть. Клейноди були однакові. Коли Майдан був уже повний, Кошовий уклонився на всі чотири боки і оголосив, що прибув післанець от відомого всім запорожцям князя Потьомкіна по прізвищу Грицька Нечоси. А з чим той посланець приїхав, так проте він скаже сам. Після Кошового почав говорити той полковник. Він повів розмову аж від часів київських князів доводячи, що українці, москалі, одної матері діти, далі перейшов на те, що і у князя, і у цариці дуже болить серце, за своїми, мовляв, блудними дітьми, і вони закликають запорожців повернутися до рідного краю. На доказ того, що він говорить правду, полковник прочитав листа, підписаного князем, а в тому листі справді було написано, що велика цариця, як рідна ненька, дарує запорожцям всі їх провини, закликає повернутися до рідного краю і жити, де хто схоче. Коли післанець скінчив, Кошовий сказав йому голосно, щоб усі чули. «У нас, мостиві, пане, всі козаки вільні. Кого вабить до рідної України, нехай собі їде з вами. Ви...» Ходіть собі вільно, по коренях, і умовляйте козаків, як хочете. Ми того не забороняємо. Хто з товариства піде на Україну та знайде собі долю, ми за того будемо раді. Хто не знайде долі, той знову до Січі повернеться та ще з собою інших проведе. Так що військо Запорозькому шкоди з того не буде. Що ж до того, щоб повернутися нам усім військом, як князь пише? Так про це ми порадимося з товариством завтра на Раді, сьогодні ж обміркуємо цю справу поміж собою. На тому Рада і скінчилася до другого дня. Надвечір полковник почав ходити по коренях та умовляти козаків згоджуватися на пропозицію князя. «Хто хоче повернутися на Україну, – додавав він у всякому корені, – не дожидаючи, поки підніметься все військо, Нехай бере в мене білет з печаттю, а з тими білетами, хто б не йшов, вільно пропустять на кордоні. Овесь вечір, мало не всю ніч, запорожці хвилювалися, а всічі стояв великий гомін. Всі купчулися, гомоніли, радилися і сперечалися. Часто промовці переходили від одного натовпу до іншого, а часом декілька. Окремих куп товариства сполучалося в один великий натовп, що займав навіть пів Майдану. Бажання побачити рідний край примусило багатьох стати на тому, щоб згодитися на пропозицію князя. І ті, що згоджувалися, були не тільки з пізніших українських утікачів, а навіть і з давнього січового товариства. «Яку землю дав нам султан?» – гукнув. В одному натовпі військовий старшина Бучинські. От ці болота ще ні до чого не здатні. Яка сесіч, що з неї конем не можна виїхати через те, що скрізь вода. Де наші коні? Де наші степи? Які ми, запорожці, без коней? Рибалки ми тепер, а не запорожці. Там на Дніпрівільні степи гукнув за ним Іван Губа. Там в святі Божі церкви, а тут навкруги. Самі бусурбанські погані мечети. Зачувши, що говорили Бучинський та Губа, Петро Рогоза зразу накрив обох промовців мокрим рядном. А ви чули в листі, щоб князь обіцяв повернути нам рідні степи? Чули ви, що він обіцяв нам наші стародавні запорозькі землі і вольності? Бучинський і Губа замішалися. Хоч і не чули, а певно, що все те нам повернуть. Оуа! А чому ж вони не повертають вольностей та земель тому товариству, що лишилося на Запорожі?